То він слинив пальці, вимивав рану на плечах та присипав порохом. Гей, коні, йдім, ідім. А борони притихали. Земля подавалася, розсипувалася, Максимові ноги чули під собою м'ягкість, ту м'ягкість, яка дуже рідко гостить у душі мужика. Земля дає йому ту м'ягкість, і зате він її так любить. І як він викидав жменою зерно, то проповідав, Колисочко я вам постелив м'якеньку, ростіть до неба!» Максим успокоювався, не кричав уже, та нагло задержав коні. «Та якого дітька болиш ти, стара Корсо, хрупаєш в кождім замку, кривуле!» То він оглянувся позад себе, та побачив по приборо недовгу нитку червоної крові і сів. Скло залізло матері твоїй. Тепер волочи, а не ви недороблений не лишиш, хіба си розскочиш вкусні. А ти не богониво, малий, їх будеш мати з цієї старої крові, бо стара кров, як старий гній, ніц не родить. Мені утрата, а тобі «Ніяко зиску!» Криваючи, він випряг коні, повів до воза та наклав перед них сіна. «Ти, сонце, не захмуруйся на старого, що забор заробить полудне! Старий не має чим ходити!» Він витяг з торби хліб, солонину та пляшку і вимивав рану горівкою. Потім відірвав кавалок рукава, завив ногу і зав'язав мотузом від міха. Тепер або боли, або переставай, або як хочеш. А волочитися таки будеш. Напився горівки, взяв хліб, кусав його та наново сердити вигукував. Це хліб? Ним лише коня жидівсько чесати, бо на добрім коні шкіру зідре. Приходя до мене роєм ті копані, Діду кажуть, ми вам печи будемо, прати будемо, запишіть нам поля. Ці подерті суки гадають, що я їм поле тримав. Як умру, то най на моїм полі чічки ростуть, Та най своїми маленькими головками кажуть, Отче наш, за діда! Зі злості шпурив хлібом далеко на ріллю. Зуби здригаються від цього макуха. Пеймо, Максимку, горівки, вона гладко йде. Мой, мовчи, не гавкай над моєю головою. «Кому взявся співати? Оцему обдертому та обгризеному дідові! Лети собі геть до неба, скажи свому Богові, що най не посилає мені дурну птаху з співом, бо як він такий моцний, най мені пішле моїх синів! Бо і за його я волі лишився сам на сій землі. Най твій Бог з піванками мене не гулить, забирайся!» І він кинув грудкою землі в жайворонка, та Жайворонок ще краще почав співати над його головою і не хотів летіти до Бога.